Radio ST hälsar återigen alla lyssnare välkomna till en, en timme sändning på Stockholms närradio 88 MHz. Traditionsenligt går att lyssna till Radio SD vid tre tillfällen. Tidpunkterna är lördagen den 22 mars mellan 14.00 och 15.00 och nästa gång söndagen den 23 mars mellan 09.00 och 10.00 samt Torsdagen den 27 mars Då det är kvällstid som gäller Starttiden är 20.30 Och vi avslutar vid 21.30 Och ansvarig utgivare är som alltid Arnold Bokström Precis Och medverkande denna gång är undertecknad P.O. Jansson Och Sverigedemokraternas ordförande för Stockholmsdistriktet Johan Just det Då ska vi prata lite om vårt årsmöte som vi hade lördagen den 15 mars. Och då var det som sagt vårt Stockholmsdistriktet som innefattar Stockholms kommun, Stockholms län och Gotland. Ljugoan kanske kan berätta lite om varför Gotland är med. Nej, det finns egentligen inte... Någon sån där solklar anledning Utan det är ett arv från den tid när partiet var mindre Och de distrikt som fanns var väldigt stora De flesta distrikt spände över väldigt många län Och i och med att kommunikationerna är bra från Stockholms län till Gotland Så hamnade Gotland på Stockholms låt. Då vet vi det mm. Vid årsmötet valdes distriktstyrelse, innefattande ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande. Och det valdes också tio stycken ledamöter, fyra stycken supplianger och en revisor. Och den mycket viktiga frågan om vilka som ska vara ombud från Stockholms län, Stockholms kommun och Gotland till Sverigedemokraternas riksårsmöte 2008 avhandlades också så också nämnas, 86 stycken personer var berättigade att få rösta. 44 från Stockholms kommun, 40 Stockholms Stockholmslen och 2 Gotland. Det var väl rekord? Ja, det är det ju. Helt klart. Och det är väl förmodligen en effekt av att vi har haft en hel del rekryteringsverksamhet under året. Och det var för förlöjligen många som har varit med på informationsträffar och annat som dök upp. Trevligt. Mm. Något förenklat så kan man säga att valberedningens förslag till diverse förtroendeuppdrag inom partiet fick klart ihör. Och det blev dock en viss diskussion kring namnen Sören Sund och Alf Grevhagen angående vem av dem som skulle bli ett av flera ombud från Stockholms län på Sverigedemokraternas riksårsmöte 2008. Och ur den striden så avgicks Sören Sund med segen. Och det blev också diskussion kring hur många valberedare distriktet ska ha framgent. Från att ha haft tre valberedare har Stockholms distriktet nu fem stycken. Det var faktiskt några som föreslog sju till och med. Det valdes också en ny sammankallande kraft för valberedarna. Och före, under och efter mötet kan man också nämna att det pratades en hel del om framtiden för Sverigedemokraternas verksamhet. Bland annat så gick Jonny Levin, som jag är bekant för er närradiolyssnare, upp på podiet och höll ett brandtal för att distriktet ska fortsätta med Sverigedemokraternas närradioverksamhet. Och Det märktes av reaktionerna på hans tal och diverse samtal som jag själv hade med ett flertal personer att stödet för SDs fortsatta närradioverksamhet här i Stockholm är markant. Och skulle det finnas någon suspekt kraft som verkar för motsatsen så kan denna kraft räkna med starkt motstånd, tycker jag. Det, sagt. det hölls också ett engagerande tal för att Stockholm-distriktet av Sverigedemokraterna ska engagera sig mer vad gäller stadsbyggnadsplaneringen. Eh, och eh, ja, det är alltså här i Stockholm då. Stadsbyggnadsplaneringen är ju en hel del saker på gång. Och eh, detta var ju ett initiativ som motogs fel, eller vad säger du, Johan? Ja, absolut. Det är ju en fråga som engagerar många stockholmare idag. Inte minst med planerna på den så kallade förtätningen och liknande. Och ja, det vore nästan konstigt också om folk inte hade synpunkter på det. Precis. Ja, ska vi ta hur det blev då till slut här styrelsedistriktets val. Eller st ja, distriktet för Stockholm. Eller vad säger jag? Sty Styrelsen för distriktet. Styrelsen ja. för distriktet. Så ska det vara. Eh, då ska vi se här. Vad står det? Du är ordförande Johan Lindgren Grattis. Ja, jo, man tackar. Och första vice ordförande David Long. Eh, och andra vice ordförande Arnold Boström. Ledamöter. Mm. Lars Börje Sjögren, Eva Remnebratt, Katarina Bengtsdotter, Staffan Arnberg, Niklas Karlberg, Mikael Höglund, undertecknad Per-Olof Jansson, Lars Svensson, Andreas Persson och Robert Stenqvist tillkommer fyra supplianger och en revisor. Vi hade förut en revisorsuppleang också vid namn på Karlsson. Men nu har vi bara en revisor. Några kommentarer till detta? Ja, jag kan tänka mig att en del lyssnare kan undra vart exempelvis Anna Hagvall tog vägen. Men hon har helt enkelt flyttat och är numera aktiv i vårt Svea-distrikt. Som omfattar Dalarna och Västmanland. Och jag träffade på henne... För övrigt, när jag var upp och var mötesordförande på deras sixårsmöte för ett par veckor sedan. Ja, det har varit ut och rest en del. Ja, jo, precis. Så att. Ja, nej, jag tror att det här blir en bra styrelse överlag. Det är många nya, goda krafter som har kommit till. Och jag tror att det nog kan bli ett väldigt spännande verksamhetsår med mycket aktiviteter. Nu ska jag få återkomma till det. Ja. Vi kan väl nämna också, tycker vi har tid till det, Stockholms läns ombud till Sverigedemokraternas riksårsmöte 2008. Det blev då Johan Rinderheim, Arnold Boström, Staffan Arnberg, Johnny Levin, Lars Svensson, Mikael Höglund, Jonas Andersson, Eva Remnebratt, Katarina Bengtsdotter, Sören Sund och David Bergqvist. Då fick vi väl med allihopa. Just det. Och så har vi några från staden också. Just det, jag kan ju ta dem också då. Stockholms kommun som ombud till Sverigedemokraternas riksdagsmöte 2008. Och det är då Andreas Persson, Carl Otto Samsson, Ove Karlsson, Eva Lundemo, Per-Erik Lundberg. Jimmy Hasselbäck, Robert Persson och Christian Westling. Ska också... Där, där skulle de det nog vara Hasselbäck faktiskt. Hasselbäck, det står Hasselbäck här. Någonting som hade blivit ett trygg kväll. Där ser Okej. Okay. Det ska påpekas också att i är både från länet till fem stycken. om jag ser rätt här också. Sen är det fyra stycken från Stockholms kommun. Sen, viktigt Gotland har ett ombud också och det är Göran Pålsson och hans fru Birgitta Olofsson-Pålsson ville tydligen inte vara ombud i år Nej Så att det är ungefär samma lolluppställning som förra året och det är ju väldigt roligt också att det börjar komma några från Gotland med varje årsmöte här och tidigare så har vi ju Deltagandet varit väldigt sporadiskt får man väl säga det är långt ifrån varje år som det har kommit någon från Gotland och det har väl lite grann att göra med att kommunikationen är lite som de är det är ganska långt och ja, det kan ju vara lite besvärligt, egentligen skulle man ju kunna tänka sig rent teoretiskt att vi skulle kunna ha årsmöte för distriktet på Gotland någon gång Problemet blir ju att då blir reseproblemen de samma för nästan alla utom de få ombud som vi har från Gotten. Det är det väl nästan semestertider som gäller i så fall? Ja, precis. Ja, Johan. Nu vill säkert lyssnarna ha en lite bredare reflektion på din sida. Eller från din sida på Stockholmsdistriktets årsmöte 2008. Framförallt då kanske gångna verksamhetsåret och inte minst hur ser du på framtiden för distriktet som helhet har vi redan möjligheter att få ett eller flera mandat i valet i Stockholms kommun 2010? För det är ändå det saken gäller. Det tror jag aldrig säker, säkert. Men om vi går tillbaka till verksamhetsåret 2007 så är det precis som jag konstaterade i mitt öppningsanförande på årsmötet att det här var första året sedan år 2000 i stort sett som vi inte hade valrörelser det har alltså varit valrörelser 2001, 2002, 2003 2004, 2005 2006 och det är någonting som blir väldigt ansträngande för en organisation att ständigt vara i någon slags beredskap för valrörelsen så att det här har ju varit ett år där vi har satsat på rekrytering och en hel del goda nya krafter har kommit till och man kan också ta sig lite mer tid att fundera på vad det är vi ska satsa på framöver och en av satsningarna kommer givetvis vara att försöka höja kvaliteten på radion. Uh, att uh, ja, man kan alltid förbättra allting uh, och uh, det är nog en ganska så viktig sak för att uh, radion når ju ut till en stor del av distriktet faktiskt uh, och uh, man kan nog tänka sig att vi framöver kommer att kunna ha lite mer omfattande reklamkampanjer för radion också uh, som ökar och lyssnar frekvensen ytterligare en hel del så. Nu finns vi på nätet också. Precis. Och sedan så kan man ju också redan nu tala om att vi kommer att försöka intensifiera som det kommande året nu som vi har påbörjat under 2007 för att det är trots allt någonting som väldigt många efterlyser att man ska hitta forum där medlemmar kan träffas och Lyssna på föredrag eller uh, helt enkelt bara träffas och kanske uh, äta någonting eller fika eller så. Uh, Stadsvandringar? Det är inte helt uttänkbart. Uh, ju mer aktiviteter vi har desto mer attraktiv vi blir också organisationen är jag ganska säker på. Absolut. Så att, uh, vi måste alltså satsa väldigt mycket på Stockholms stad just. Uh, för att uh, det är viktigt uh, inte minst kommunalvalet 2010 att vi uh, gör en bra valrörelse och gör det allra bästa att vi lyckas ta oss in i stadshuset. Ja, hur ser du på detta? Har vi redan möjligheter? Uh, det blir uh, precis som tidigare år så att uh, vi uh, kommer ha en strategisk fördel av att satsa på vissa delar av staden i och med att valsystemet ser ut som det gör uh, och uh, L lämpligen bör vi väl satsa där vi vet att vi har en god potential. Uh, och uh, ja, uh, osuret är bäst, men om man tittar på hur opinionen ser ut uh, så ökar vi ju faktiskt i hela landet just nu. Uh, och uh, det är nästan två och ett år till nästa val. Precis, och redan nu så har du ju faktiskt partiet på att um, nosats över 4% spärron uh, i några opinionsmätningar uh, och uh, det är ganska så bra för att vara en mellanvalsperiod uh, uh, för att uh, normalt så brukar mätningar i mellanvalsperioder vara uh, lite uh, stagnerade och uh, det brukar inte kunna rucka på sig så där väldigt mycket utan de stora förändringarna i opinionen kommer nästan alltid under valåren Uh, och uh, såvida inte det inte handlar om till exempel en regering som har uh, ådragit sin popularitet av något slag uh, Då kan man ju se stora opinionsförsjukningar även under mellanvaldsperioderna Men för ett parti som vårat så brukar vi ligga ganska stilla Men det har vi inte gjort utan vi fortsätter klättra uppåt mm. Sakta men säkert nu är det snart dags för det första musikstycket, eh, låten Stockholm med Pugg från 1981. Men eh, innan dess ska Johan berätta hur vi alla kan stödja SDs närradioverksamhet. Hur gör man egentligen? Jo, det gör man medelst pengar. Eh, och eh, det är så här att eh, vi har... Dra... Uh, haft en del organisatoriska omvändningar i partiet och uh, radion har fått en mer uh, självständig ställning och uh, det gör att uh, vi helst uh, ska ha radion självfinansierande uh, och uh, de måste alla skjuta till medel helt enkelt uh, och uh, det gör man till Stockholmsestriktets uh, Plus zero, uh, som är 4, 6, 7 37 16 streck 9. Eh, alltså 467 37 16 streck 9 och det där kommer vi att upprepa i slutet av programmet också. Tack för det. Nu kommer låten Stockholm av och med på Rågefält. Varsågod Ni lyssnar till Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz. Och låten just Sörde var Stockholm som är skriven och även framfördes av Pugg Nu Johan, är det dags att tala om Sverigedemokraternas inställning till Europeiska unionen. Nu ska få lite frågor kring detta. Situationen inför EU-parlamentsvalet nästa år har ju radikalt förändrats till SDs fördel. Miljöpartiets nuvarande ledning har anslutit sig till EU-filernas skara och Nils Lundgren Åtminstone tidigare karismatisk ledare för den så kallade junilistan har ju kastat in handduken vilket rimligtvis betyder att junilistan är avsevärt försvagad inför Europaparlamentsvalet år 2009. Som bekant blev heller inte riksdagsvalet 2006 någon succé för Nils Lundgren med sällskap. Ett liknande fall tidigare, det är väl när vaktmästare hoppade av sina politiska projekt. Mm. Då rasade ju allting också. Han vill inte föra in ny demokrati i riksdagen en gång till som han uttryckte den. Nej. Han vill inte ta ansvar för detta, han kan ha en viss förståelse. Lundgren lämnar ju helt enkelt med detta ett i politiska sammanhang sjunkande skepp och Miljöpartiet... För att återgå till det partiet, de kommer ju i fortsättningen inte få några gratisröster i valet till EU-parlamentet för att det framställer sig som EU-motståndare. Så detta faktum i kombination med att junilistan är avsevärt försvagade bäddar ju för att Sverigedemokraterna gör ett ja, betydligt bättre val, vi ska inte överdriva här, men betydligt bättre val i alla fall än 2004 vilket i sin tur, det här är viktigt att påpeka, bäddar för ett betydande genombrott i det svenska riksdagsvalet 2010. Intressanta perspektiv. Ja, absolut. Det är ju många partier nere i på europeiska kontinenten som har slagit igenom först faktiskt i europapolitiken. Och sen tagit med sig valframgångarna in i de nationella parlamenten så att äh, det kan vara en väldigt viktig hävstång in i riksdagen, helt klart äh, men sen så får man ju också komma ihåg att äh, det är också viktigt att äh, EU-motståndet i EU stärks och äh, där har ju SD en klart äh, viktig funktion att fylla inte minst om nu miljöpartiet börjar eh, svänga och bli mer EU-positivt då blir det ju egentligen bara Sverigedemokraterna och vänstern kvar Vänsterpartiet, ja, ja. E, Så att, um, ja, det, det, det är självklart väldigt um, viktigt att vi går framåt inte bara för oss själva utan också för um, hela den EU-skeptiska opinionen faktiskt Helt riktigt vi har fått några frågor kring partiets syn på EU Det är en lyssnare som hört av sig Och jag ska försöka läsa vad han har skrivit här Jag har väl kortat av lite grann Men i sin helhet är det som följer eh, Sverigedemokraterna anser att Sverige ska lämna EU Ja, det är ju riktigt kan vi börja med, det tycker vi Eh, vad ska vi ha för relation istället? Norge har ett IS-avtal med EU och enligt ekonomitidningen Affärsvärlden motsvarar motsvar ett sådant avtal 80-90% av ett medlemskap utan något medbestämmande i det löpande arbetet. Och då har han skrivit så här Är det inte rimligare att diskutera vilka frågor EU ska syssla med istället för att diskutera medlemskapet? Skulle inte ett icke-medlemskap leda till ännu mer beroende? Ja, nu är ju frågan inte helt riktigt formulerad för att SDs första preferens är alltså inte att SD ska lämna EU utan att EU ska omvandlas. Och det är i första hand så att SD vill att de överstatliga organen i EU avvecklas och att det överstatliga samarbetet omvandlas till ett mellanstatligt. Och där finns det ju redan nu i EU många ganska så framgångsrika partier på både höger- och vänsterkanten som driver samma linje. Och med tiden så hoppas vi ju att utvecklingen vänder och att den här överstatligheten avvecklas. Om det istället blir så att äh, de här äh, EU-positiva äh, äh, krafterna som vill ha en stormakt och en superstat äh, istället för ett samarbete äh, blir äh, tongivande så anser vi att äh, istället för att äh, sälja de sista delarna av vår integritet och äh, självständighet äh, att vi då bör lämna EU. Så att vi har ju inte föreslagit att Sverige måste lämna EU på en gång utan vi vill så att säga försöka reformvägen och om vi ser att utvecklingen går åt fel håll så tycker vi att Sverige ska lämna EU. Men ändå så är frågan intressant därför att det stämmer ju att vi diskuterar med medlemskapet Uh, och uh, det är alldeles riktigt att uh, förklart så kanske man har uh, mer att säga till om som medlem än som utanförståenden men uh, å andra sidan så blir man ju också då underkastad alla nya lagregler alla nya föreskrifter och uh, annat som kommer från de centrala uh, EU stormaktspolerna i uh, Bryssel och Strasbourg Uh, och uh, det blir alltså uh, på något vis uh, att man uh, säljer ut sin frihet då helt enkelt och uh, för att få ett ganska så litet inflytande om man tittar på. Sveriges andel av Europaparlamentet i dagsläget så har vi 19 av eu parlamentets 785 platser och nästa mandatperiod så blir det 20 platser av 750 och det är i för sig något liten förbättring men det inflytandet är ju ganska så marginellt så att Redan nu så är det ju så att svenska intressen kan köras över ganska så duktigt utan några större problem. Och det är ju någonting som man kan bli mer och mer oroad över. Jag tror att väldigt många svenskar redan har reagerat på en del EU-regler, EU-lagar och annat som har fått svensk lagstiftning att backa. Uh, och uh, varje gång så blir det lite uppståndelse men på något vis så uh, har inte varit någonting än så länge som har uh, upprört känslorna uh, så där riktigt på allvar. Ja i och för sig kanske den här vaksomsdomen. Vi återkommer till uh, men, den sen. Ja, precis. Jag kan väl flika in där att uh, Frans Schönhober som var ledare, ordförande för uh, Republikanerna i Tyskland han sa att jag är inte är kategoriskt emot en union men jag vill inte ha denna typ av union och det är väl ungefär så Sverigedemokraterna Ja, oh. uh. det, det som vi ex till exempel har skrivit i programmet uh, jag kan ta ett citat där. Uh. samarbete mellan nationer är av många skäl en nödvändighet men samarbetet ska då vara mellanstatligt på ministermöten kan enhälliga beslut fattas som gemensamt rör delta de deltagande nationerna det enhälliga besluten ska sedan ratificeras av hemma-parlamenten. Då regelbundna ministermöten i Europa behövs kan en ren tjänstemannastag som är fast anställd inrättas för ministermötesberedning och uppföljning. Rester av EUs ministerråd och kommission kan bevaras och omvandlas till organ för mellanstatliga funktioner. Svensk grundlag ska alltid gå före varje me mellanstatlig överenskommelse. Mm. Nästa fråga. Då har han skrivit så här. En växande ekonomi, Sverige är fortfarande en växande ekonomi, medför ju en ökad handel med omvärlden. Och detta innebär att beroendet i någon mening ökar. När till exempel Volvo eller Scania ska bygga en ny lastbil är människor från 20-talet länder involverade i processen. Komponenter både importeras och exporteras. Och frågan konkret då är, finns det inte ett behov av ett internationellt regelverk för att underlätta handeln? Ja, det är klart att det gör. Men äh, det äh, behöver ju nödvändigtvis inte vara i EUs regi. Äh, det går ju ganska lätt att tänka sig att man skulle kunna bygga upp ett äh, ganska så avancerat äh, system för internationell handelsrätt. Äh, som skulle täcka upp äh, rätt mycket. Det finns väl en del sådana äh, tendenser äh, redan. Men äh, just äh, att äh, ha en äh, väldigt nationsupplösande union för det, det är ju det det handlar om. Alltså EU-projektet som det ser ut idag strävar ju efter att äh, upplösa de gamla nationerna och skapa en europeisk superstat. Uh, och uh, då kan man istället ställa sig frågan uh, om uh, det överhuvudtaget är integrerbart att uh, föra ihop ekonomier som har så pass olika förutsättningar exempelvis de gamla länderna i Östeuropa är ju monumentalt annorlunda till sin uh, sociopolitiska struktur jämfört med uh, de väste, uh, västeuropeiska samhällena och det finns ju också en uppenbar skillnad mellan Syd- och Nordeuropa och så vidare. Att, eh, det är ju ganska tveksamt om man kan eh, enas om sådär väldigt mycket. Man kan bara titta på en av de stora eh, punkterna på dagordningen för EUs gemensamma eh, handelspolitik. Det är ju eh, jordbrukspolitiken. Uh, det har ju visat sig gång på gång att uh, EU-politiken uh, vad gäller jordbruket har uh, väldigt problem att uh, skapa uh, gemensamma riktlinjer för uh, exempelvis bidrag och sånt i och med att näringarna ser så totalt olika ut i syd- och nordeuropa och uh, givetvis även då östeuropa. Så att ja, uh, uh, uh, det, det är en fråga som egentligen borde läggas på en annan nivå. Ja, och ska vi ta lite musik nu och så ska vi återkomma till de här frågorna, vad tycker du? Jonas har vi lite musik på oss Ja, då ska vi lyssna på Sofia Karlsson Det är från ett mycket lyssningsvärt album där hon tolkar Dan Andersson Jag väntar, varsågoda Ni lyssnar fortfarande till Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz Visan ni nyss hörde var från Sofia Karlssons album med tolkningar av Don Andersson och stycket heter Jag väntar. Vi håller på här och går igenom frågor från en lyssnare angående partiets syn, det vill säga Sverigedemokraterna, på EU. Och vi har kommit då till fråga tre och det lyder då så här, frågan lyder så här. Hur ser Sverigedemokraterna på EUs roll och utveckling vad gäller migrationen, miljöfrågorna och kriminaliteten? Många anser att detta är vår tids största frågor. Är det inte även här en fördel av att det finns ett regelverk angående såna här viktiga frågor? Jo, naturligtvis. Det, det enkla svaret på den frågan är ett kort ja. Jo, så är det Men... Saken är den att äh, regelverket är äh, faktiskt äh, möjligt att uppnå utan att äh, man för den skulle är medlem i unionen som det ser ut idag. Äh, det ekonomiska samarbetet hade vi ju redan innan vi kom med i unionen i samband med ES-avtalet. Äh, och äh, Eh, någonting liknande är säkert alldeles eh, eh, säkert möjligt att uppnå igen. Eh, sedan så vad gäller migrationen eh, så kan man även som icke-medlem vara med i Schengen om man så önskar. Eh, och eh, eh, det är ju någonting man, man får titta på i, i eh, varje enskilt fall om ett fördrag till fördel för Sverige eller inte givetvis. Men uh, att uh, det ska vara lättare att flytta omkring inom Europa jämfört med resten av världen jag tror jag att de flesta är ganska så överens om. Det, det finns ju dels en uh, lite mer artificiell migration som är mer eller mindre interkontinental så att säga och sen en naturlig migration som uh, handlar om uh, att man flyttar över gränserna med, med grannländerna som migration har ju alltid funnits. Så att som sagt det, det är någonting som vi helt klart inte motsätter. Egentligen så kan man säga att även vad gäller miljöområdet så är det någonting som ligger lite grann vid sidan om EU. Alltså FN har ju tagit på sig ganska mycket av samordning av internationell miljöpolitik. Och uh, uh, man kan också tänka sig att man samarbetar med EU i uh, sådana frågor. Alltså uh, det är egentligen... Som sagt, på alla tre punkterna så är det ju självklart så att det, det går att uh, tänka sig uh, att man är väldigt uh, in, involverad i uh, ett europeiskt samarbete utan att Frankrike skulle vara medlem. Och det gäller också det polisiära uh, när det gäller bekämpande av uh, brottsligheten. Är det inte lite konstigt att Miljöpartiet helt plötsligt har Upptäckt att oj EU är väldigt Bra för att Få en bättre miljö i Europa Alltså Miljöpartiets inställning Till EU har ju gått ut På argumentationen att man Är internationalister och att EU är inte ett tillräckligt internationalistiskt Projekt utan att man vill Förvandla hela världen till ett enda stort EU Och det gör ju att man egentligen inte har någonting ideologiskt äh, som bromsar äh, den internationalistiska ådra som finns i EU. Äh, så att på det sättet så kan man väl säga att äh, det är ganska naturligt att de i någon mening bejakar EU men äh, lägger till att äh, gärna EU men äh, helst resten av världen också. Mm. Men det känns ju också som att de har fått ett erbjudande från Mona Salin som de inte kan säga nej till. Så kan det också vara. Det finns gott om exempel på att det kan vara så det går till i politiken. Sista frågan, fjärde frågan. Hur ser Sverigedemokraterna på arbetsmarknadspolitiken? Både nationellt och internationellt och rimligtvis. Hur ser Sverigedemokraterna på... Det är arbetsrättsliga frågorna Avseende den allt mer rörliga ar Arbetskraften i Europa Vi har ju det här Vaxhållstallet ja, mm. Nu pratade vi lite grann Om Schengen redan innan här, Men, men um Uh, det är klart att uh, det finns stora fördelar men man får också titta på problemen som uppkommer för att det här vaxhandsfallet är ju egentligen um, ett, ett praktexempel på vad man i nationalekonomin uh, har kallat för faktorutjämningsteoremet att uh, uh, om man öppnar upp uh, för eh, fri rörlighet vad gäller varor, tjänster, människor eh, och så vidare mellan länder eh, och har så kallad perfekt konkurrens länderna mellan så leder det till att eh, eh, sådana saker som priser på varor, priser på tjänster, det vill säga löner då, eh, och eh, annat konvergerar eh, mellan de inblandade länderna. Skulle man ha total frihandel i hela världen skulle man alltså efter en längre tids få samma priser på samma varor överallt i hela världen och samma löner för samma arbete i hela världen. Nu så är det ju inte världen någon slags nationalekonomiskt laboratorium så att riktigt dit handlar man ju aldrig komma men det här är ju en effekt av den här problematiken att man har alltså vissa länder som är utpräglade låglöneländer som har tillåtits komma med i EU där de flesta länder är höglöneländer och då blir det självklart en konflikt arbetsrättsligt när då man använder sig av sin rätt att röra sig och jobba fritt på olika ställen i Europa och där man också då Eh, möjliggör till exempel för företag som är i eh, det här fallet och det här letiska byggföretaget att man eh, helt enkelt åker över till Sverige och eh, gör någon form av eh, arbete för en, en svensk köpare av eh, tjänsten helt enkelt Det här är ju en tung fråga som vi kommer återkomma till Ja, och det är ju faktiskt någonting som har fått som har fått socialdemokratin att gunga lite grann för att det finns ju de som har menat på att socialdemokraterna ska ompröva sin positiva inställning till det nya EU-fördraget. Men frågan är om det här egentligen är Någonting som påverkas av det nya fördraget egentligen för att som jag har uppfattat det så är inte skillnaderna så stora just på den här punkten mellan det gamla och det nya. Europaparlamentet har ju bestämt sig för att de ska syna vaxomsdomen fick vi reda på här i veckan som gick och... Det är ju därför att man menar på att äh, egendomstolen gjorde en äh, felbedömning. Äh, att man tycker att äh, man har gått in för hårt i äh, vad som traditionellt brukar kallas strejkrätten. Äh, helt enkelt. Äh, att äh, man vill från socialdemokratiskt håll, äh, inte bara från svensk sida utan från andra socialdemokratiska partier i Europa, då, att äh, sträckrätten ska vara överordnad den fria rörligheten och det betyder ju att man ska kunna få tillämpa ganska hårda metoder för att stävja att utländska företag använder sig av låglönad arbetskraft för att dumpa priserna på lönerna här i Sverige Ja, det är om detta Nu Johan, är du redo för lite hästgas? Jajamensan Trevligt. Då ska vi lyssna till Ronda Vincent med låten Good Thing Going. Ja, jag ni hörde lite hästjas med Ronda Wincent. Good Thing Going. Och nu fortsätter vi inte med hästigas men däremot säger jag att du ska läsa från bland annat Rickard Jomshofs blogg. Vad är detta? Ja just det. Vi kan ta ett litet inlägg från Rikard Jomshofs här för att det är problem med lokaliteterna för årets riksårsmöte. Förhoppningsvis inte av det allvarligare slaget men Rikard Jomshofs skriver så här. Fackförbund protesterar mot Sverigedemokraternas riksårsmöten. Så var det dags igen. Många övernoterade noterade kanske under gårdagen att medier uppmärksammat att Sverigedemokraterna ska hålla sitt riksdagsmöte på hotell Gustav Fröding i Karlstad, Värmland, den 2-4 maj. Katja Tapponen, konferensansvarig på hotell Gustav Fröding, har än så länge meddelat att hotellet behandlar alla lika och att man inte tänker ändra sig. Låt oss hoppas att hon inte bara står fast vid sitt ord utan att hon även står pall mot den storm som nu kommer att följa, för det gör den. Först ut är de, eh, citat, demokratiska eh, fackförbunden Handels och Kommunal. Handels i Varmland meddelar nu att de hade tänkt hålla sitt årsmöte på hotell Gustav Fröding men att man nu väljer att boka en annan konferensanläggning. Vi vill inte använda våra medlemspengar på ett hotell som gynnar Sverigedemokraterna. Jag har pratat med vår ombudsman och tillsammans har vi kommit fram till att välja ett annat hotell när vi håller vårt årsmöte, säger den stora demokraten Therese Göte, vice ordförande i Handelsvärmland till Värmlands folkblad den 19 mars. Vidare säger Therese Göte att de inte tänker använda sig av ett hotell som låter Sverdimokraterna hålla sina möten där. Och vi anser helt enkelt inte att Sverigedemokraterna är rumsrena och därför har vi valt att boka ett annat hotell. Kommunal i Värmland meddelar i sin tur att de funderar på att bojkotta hotellet. De har redan bokat in sitt årsmöte på hotellet men säger att de ska ta ställning till en eventuell avbokning. Kerstin Jonsson, ordförande kommunal i Värmland, verkar dock än så länge ha en något mer nyanserad bild av situationen. Citat. Det blir en grannlag uppgift för oss att ta ställning till hur vi ska göra. Vi har inget till övers för Sverigedemokraternas politik, samtidigt finns de med i det demokratiska systemet. Slutsitat. Kommunal i Värmland beslutar under dagen om de ska avboka eller inte. Eh, det skulle nu vara intressant att veta hur de resonerar på ett djupare plan om nu Tres Göte på handels anser att Sverigedemokraterna inte ska förhålla sitt riksdagsmöte i Karlstad kan jag inte låta bli att ställa frågan om vi ska förhålla något riksdagsmöte överhuvudtaget vad blir nästa steg förbjuda partiet mer yrkesförbud, fängelse eller varför inte ett nackskott i en mörkgröm eh, och eh, det här är då eh, vad Richard Jonsson har för funderingar kring det här och eh, det finns också en länk till tidigare artiklar om turbulensen inför riksdagsmötet som till sist hamnade i Karlskrona förra året som de som lyssnade på radion kommer ihåg. Sedan dess så var det väldigt mycket strul kring överhuvudtaget att boka en lokal på, i samband med det årsmötet. Det var ju till och med tänkt att det skulle hållas i Danmark. Men det blev avbokat det också ville jag minnas. Så att missa inte den spännande fortsättningen kan man ju säga. Och det blev ganska som Väntat i och för sig att de här reaktionerna kommer. Att de har ju som sagt kommit tidigare men det är egentligen säger ju en hel del om våra fackföreningars uppfattning av demokrati. Att demokrati det är i stort sett på deras villkor som det ser ut. Mm. Sverigedemokraterna har ju blivit beskyllda för att vara fackföreningsfientliga vilket vi inte är men... Han blir ju nästan det när man hör såna här saker. Eh, ja, man kan väl säga att eh, facken i varje fall är Sverigedemokrat fientlig. Inte riktigt. Vad är nog något mer? Ja, eh, en, en liten notis eh, kan vi också hinna med här för att eh, rikspolischefen i Danmark, eh, Torsten Hässelbjörg, eh, han anser att eh, den organiserade brottsligheten eh, utgörs i huvudsak av eh, större invandrargäng. Eh, Rikspolisen övervakar för, i Danmark då alltså övervakar för tillfället 14 olika kriminella organiserade, or, eh, organiserade organisationer så det brukar väl organisationer vara annars mm. eh, med allt som allt 141 medlemmar eh, och eh, det här är då de mest inflytelserika kriminella i Danmark med tillgång till både vapen och sprängmedel och eh, de har också använt eh, somligt Sånt. Och av de här 14 kriminella organisationerna då, så är det bara två som inte är enbart bestående av invandrare. Det är alltså Hells Angels och Bandidos Men de är alltså tydligen ganska hårt pressade av de konkurrerande Egentligen så är det kanske fel att kalla det här för invandrargäng Det handlar väl mer om någon slags maffiaverksamhet som jag förstår då men för det, det är ju då omfattande försäljning av narkotika och annat det är ju sånt som ofta utmärker storskalig organiserad brottslighet och det som man ställer sig frågan är väl när kommer en sån här rapport från Sverige för att jag vill minnas att det kom en bok om den organiserade kriminaliteten i Sverige men då belystes bara de svenska grupperingar, Som inte är speciellt svenska, de hellre om man tittar lite på ja, det är, nej, del, de är med, där. Det, det är ju alldeles riktigt. Men man har liksom hela tiden backat för det faktum att det finns organiserad utländsk maffia i landet. Det är ingenting som man vill prata högt om, men alla vet ju att det är så. Mm. Just det. Så att, för att inte minst undvika en massa kanske överdriven ryktesbildning och sånt, så kan det nog vara ganska vettigt ifall även man på eh, svenska Säp på rikspolis eh, chefens kontor tar och överväger om det inte är vettigt att släppa en sån här rapport. Ja, hade vi formal mm. eller vill du ta någonting eh, ja, till? Ja, vi ska kanske ta och påminna här nu då om att vi bedriver en insamlingsverksamhet till Nörradion eh, och eh, då sätter man lämpligen in eh, att. Eh, belopp på Stockholmsestiktets postgiro, eller plusgiro som det heter nu för tiden. Och det är alltså 467 3716 sträck 9. Och glöm inte att märka talongen bidrag till Radio SD, så att det hamnar på rätt post. Och jag ska också säga att vi tar givetvis tacksamt emot sådana här Reflektioner, reaktioner, synpunkter och allting sånt på programmen Så som exempelvis den här killen som hade skickat in frågor om EU-politik och sånt Det är ju någonting som kan hjälpa oss, inte minst att anpassa programmen mer Efter vad lyssnarna är intresserade av och det kan man då göra antingen genom att ringa till vår distriktstelefon på 08 22 4477. Alltså 08 22 4477. Eller så kan man skriva till oss och det är då Radio SD box 20085 85 104 60 Stockholm. Alltså box 20085 104 60 Stockholm. Och så kan vi som alltid rekommendera de som har en internetkoppling att titta på våra hemsidor som finns allihopa samlade på www.södemokraterna.se. Där finns väldigt mycket information om partiet. Det finns olika flikar för program, partiprogram alltså och olika handlingsprogram i en rad olika ämnesområden. Inte minst det här europapolitiska handlingsprogrammet som vi citerade ur lite tidigare programmet. Och så finns det också länkar till. SD-kurinens hemsida, vårt partiorgan som uppdateras i stort sett varje dag och som har väldigt många besökare. och Man kan också hitta länkar till vårt ungdomsbund som är i stadig frammarsch och mycket annat smått och gott kvinnligt nätverk har vi också minst han. Eh, så att eh, den hemsidan är väl värd ett besök om ni har eh, tid och möjlighet så kan vi rekommendera det, detta och eh, med det så är det väl dags att, att tänka på refrängen på. Er. ja och refrängen blir återigen då Sofia Karlsson <hör> från skivan där hon tolkar Don Anderssons dikter och och vi avslutar med helgdagskväll i Timmerkojan. Eller hur står det? Timmerkojan står det här. Adjö! Ja, hej.